Микола Маслов – юрист, президент рідної хати і засновник ще цілої низки українських патріотичних організацій у Луцьку. Обидва вони – уродженці Полтавщини, колишні військовики армії УНР, а нині ще й посли до польського Сейму від Волині. Їхні промови – короткі, але емоційні, пристрасні і зворушливі. Отець Павло Пашчевський, настоятель хрестово єдиної в місті православної церкви, у якій богослужіння правилися українською мовою, благословив театр на Новий Подвижницький рік. Дана Приголомшена Вона ще ніколи не бачила таких поважних людей, не чула таких слів, таких закликів. Та ніколи й не задумувалась особливо, хто вона. Чого це в її селі розмовляють і співають однією мовою, тутейшою, а вчаться діти у школі то російською, то польською? Ці промови – друге її потрясіння за один вечір. Від них переверталася душа. Чомусь згадалась розповідь Юрка про Львівський університет і Анна Казимира, його слова. А коли ж у нас буде по-нашому? Коли? Перше ж потрясіння було від голосу Ні непевної. Слухаючи акторису, ніяк не могла стримати сліз. Витирала їх, а вони котилися і котилися градом. «Дивно», – думала, – Ніна Петрівна також уже не дуже молода. Її приблизно стільки ж, як і Талі Загурський, десь під сорок. А голос такий свіжий, такий сильний і гнучкий. Якби вона, Дана, могла так співати?» Промовці подякували Миколі Певному і його колективу за велику просвітницьку роботу і естетичну насолоду, яку вони дарують людям, і звернулися до меценатів, аби ті любили українське мистецтво не тільки до глибини душі, але й до глибини кишенів. Меценати, як почула Дана з розмови двох поважних чоловіків, одягнутих у світлі костюми при кроватках, переважно члени Волинського українського театрального товариства. Це товариство заради того й було створене на початку тридцятих років у Луцьку, щоб підтримувати театр фінансово. «Меценати, якими самим не завжди є що жувати, – пожартував один з чоловіків, так, – так-так, пане Модесте, – не такими багаті, щоб могли осипати театр грошима. Іноді й посеред свят на пісну дієту доводиться переходити. Але свою справу робимо. Стукаємо у двері заможних міщан, урядовців, підприємців, Отак по грошу й збираємо. Сказано ж у Біблії, стокайте і вам відчинять. А без нашої підтримки Миколі певному довелося б таки непереливки. Місцеві селяни, затуркані то Москвою, то Варшавою, то своїми шп'явками, бідні, як церковні миші. Театр їздить по селах більш для підняття їхнього духу, ніж за заробітком. Іноді взагалі безплатні вистави показує. Та й у місті не дуже заробиш. «Що то є, пане Модесте, 50 грошів чи один злотий за квиток на виставу? Ну, що то є?» «От у польському театрі вхід за 5 злотих і 50 грошів. вже солідно!» «Та ще й Міністерство віросповідань і освіти їх щедро обдаровує, і міська влада не скупиться!» «Маєте рацію, пане Іване, маєте рацію!» «Погодився той, кого назвали Модестом. Дуже непросто, Миколі Певному, триматись на плаву!» Якби на його одержимість, на бажання прислужитися рідній культурі, але він не покладається тільки на пожертви. Має вже гіркий урок з Ужгорода. Там, кажуть, театр був, поки крутилися гроші від Чехословацької влади, а закінчилися гроші і все. Тож старається сам заробляти, крім вистав ще концерти організовує. Такого хору, як при нашому театрі Бігме, ще пошукати, та й оркестр, який шкода мені тільки що за тими клопотами немає часу пан Певний реалізувати свій акторський талант, а то таланти від Бога, як і в його дружини. Після вистави та виступів усіх артистів і своїх і гостей запросили на невеликий фуршет. Його влаштували там же у клубі "Рідна хата" на вулиці Августина Кордецького. Все по-домашньому: вино власного виробництва, канапки, яблука, груші, печиво і пиріжки до чаю. Як це зазвичай буває серед мистецького люду, після скромної трапези розпочалися творчі експромти. Хтось співав, хтось декламував, хтось читав епіграми і сипав дружніми шаржиками на колег. З усіх боків лунали компліменти на адресу Ніни Певної, яка ось уже цільки років незмінно виконувала роль Наталки і знову полонила публіку своїм співом. Ян Загурський похвалився. У його трупі також є актриса, ну, просто таки з янгольським голосом.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 що перед такими відомими людьми, та ще й після ні непевної, тієї самої ні непевної, яку глядачі сьогодні буквально осипали осінніми квітами і ледь не винесе на руках зі сцени. Та ж її селючку засміють. Але Яна Загурського, розігрітого третьою чаркою за прекрасних панєнок, уже не можна було зупинити. Дитинко моя, не треба червоніти, як засватана надівка перед старостами. «Скромність прикрашає людину тільки тоді, коли її більш нічим прикрасити».